Itzaldia. Seni biok anitstasuna aintzat hartu gura dagoan inguruan bizi gara, izan daigun gogoan. Gure artean Kristauoak nagusiengoa bat izan arren badagoz beste sinizkera batzuetakoak ere. Eta bakoetsak berea agertzeko eta elikatzeko eskubidea ere badaukala autortzen dugu. Badagoz horra bardindala bardin edo zein sinizkeratakoa izatea uste dabenak. benak. Jainkoa bat baino estalako. Edo baita sinizminari garrantzideik emoten ez ere. Baina egia esan, izakera batetik edo bestetik ataraten dira ondorenak, ez dira bardinak izaten. Guk kristo berbiztu hagan sinizten dogu ladinogu. Eta paskualdian batez ere, geure posean eta argitasunean igarten jaku. Baina badogu ziurtasunek gure sinizbenean. Ondo ezita gagozela uste dugu ikasiaken garala? Behar dan bestean elikatzen dugu gure sinizmena? Bagara gauza beste sinizkera bateko ekaz hartu monetan jarri, Eta guk zer eta zergaitik sinisten dogun azaltzeko eta euren arrazoiak entzuteko eta alkarra berasteko alabe begiratzen dautegu alkarrentzako susmagarri izateraino edo bestearen eriotsara heltzeraino zelan begiratzen dautegu edo begiratuko geuskio beste erlejino batera bihurtu danari Esa teleuke salantzarik jarriko gure pentsamoldeetan izango ginateke gauza horrek sortua zaudikesan salantza galde batera histeko eta aukerea errespetatzeko eta norberea sendotzen alegintzeko begira. Leningo irakurgaiak San Pauloren irudia dakarsku gogora. Así baten farisear eskolakoa izanik Jesusen izenea gorrotatu egiten eban, eta haren aldekoak aurrean erabilizan. Gero, zeho zerke bultzatu eban Jesusen izena intzatartzera, eta haren aldekoen taldeko izatera. Baina, anaiek, zuuzmo begiratzen eutxoen, Bernabek zabaltzen deutso zateak, eta apostoluen taldeko izatera nioeltzen da, eta berbiztu haganako sinizmena atzerrietara zabalduko ebana izango da. Batzuen bizitzan ba zenideok, badau sinizmenak eraginik, emoten dau lanik eta balio dau bizikereari beren hortasuna eta sakontasuna emoteko. Ezetek euke pentsatu behar izango, zelango eragina dauan gure bizitzan, Bizitan zehar egiten dugu zan aukeraketetan eta beste ekazko hartu emonetan, ze eragin eragindauan gugan. Jesu jaunak beragan txertatuak gura gaitu, alantxe baino ezto gulako frutu Mongo. Frutu emotea bera iragartea da, besteak errespetatzen eta arekaz alda, alkarrizketan sartzen jakitea. Alkarregaz gizarte zintzoa goa, goa eta alkartuagoa eraikitzea da. Alkarri deutso guzanen bildurrak, bastertzea da. Jesusen izenean ez zingeik inor baztertu. Beste siniskera batekoa dalata. Edo siniskabea dalata. Edo apurtu dagoa lata. Edo elizatik agertzen ez dalata. Olango gauzeek gure jarrerak astertzere eroan behar gaituen. bai, alkarrentzat eta bai, eliz alkartean ere, eredu eta erakargarri beste entzako. Gure eliz barrutiak galbaek eta edo dizernimentu aldian sartu gaitu eliz guztiok. Hau sep berau, galdetzen deutxo bere buruari. Eta evangeli jora jo gura dau, Jesus berbiztuari entzuteko, haren izenean indarrartzeko, haren testigu izateko, egokitu jakozan aldi eta lekuan. Zenideok ba, ez ingentekez konformatu mezea entzuteaz, edo inorik alterik ez egiteaz. Berbiztuaren esaneko izan gura badugu, beragana jo behar dugu, evangeli jora, Hezkunttza eliz alkartera Antxe hartu behar dugu bere espiritua, eta izan behar dugu argi. gurea, Jesusen jarraitzaileleez, haren testigu izatea dala arenngan txertatuta egonez frutu ugari emotea dala.